וישמע עליכם אלוהים. הלא חלכו העצים למשוח עליהם מלך. ויאמרו לזית מולכה עלינו. ויאמר להם הזית החודלתי את דשני. אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה לכיאת מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה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 ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבימלך. ויבוא געל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויבטחו בו בעלי שכם, ויצאו השדה, ויבצרו את כרמיהם, וידרכו, ויעשו הילולים, ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו וישתו, ויקללו את אבימלך. ויאמר געל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? הלו בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? ומי ייתן את העם הזה בידי, ואסירה את אבימלך. ויאמר לאבימלך, רבי צבעך וצע, וישמע זבול שר העיר,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 וירא געל את העם, ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי ההרים. ויאמר אליו זבול, את צל ההרים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד געל לדבר, ויאמר, הנה עם יורדים, מעים טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אילון מעוננים. ויאמר אליו זבול, איה אפוא פיך אשר תאמר, מי אבימלך כי נעבדנו.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 ויצא העם השדה, ויגידו לאבימלך. ויקח את העם, ויחצם לשלושה ראשים, ויארוב בשדה, וירא, והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם, ויקם. ואבימלך, והראשים אשר עמו, פשטו, ויעמדו פתח שער העיר. ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה, ויקום. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר, ואת העם אשר בה הרג, וייטוץ את העיר, ויזרעי המלח. וישמעו קול בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית. ויוגד לאבימלך, כי יתקבצו קול בעלי מגדל שכם, ויעל אבימלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרות סוחת עצים, ויסעיה, אה, וישם על שכמו. ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי, מהרו עשו חמוני. ויכרתו גם כל העם, איש סוחו, וירכו אחרי אבימלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם,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 ויילחם בו, ויגש עד פתח המגדל לשרפו באש. ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. ויקרא מהרה אל הנער נושא חיליו, ויאמר לו, שלוף חרבך ומוטטני, פן יאמרו לי, אישה הרגת הוא. וידקרהו נערו, וימות. ויראו איש ישראל,